الله غیب خاص الله سرم چابيانې د غیب دي مفاتيح د مفتاح جما ده مفاتيح ستوې د کېږي چاباي آغا آلی تو ایلی کیجئے داغی پا زیر زرا سڑے سشی تر صفا آلتن توسل بھی لیش شیئ گراللہ باقبل تبیو مثال سره ہوئی یو کو علم دا غیب دے یو اسباب دا علم دا غیب الله پاک سرا علم د غیب دین او هر سرور اسباب د علم د غیب دي ابیا گور و عندو الغیب لا و اللہ وحسر علم و الا وحسر سر از ذکر علم د غیب چره د خاص د الله سرا او اسباب د علم د غیب عند الله سرا دي صندوق ته بغیر د چابې نه نه کولای او قفل له بغیر د چابې نه دغه کولای د نشي کې نو علم د غيب هغه سبب چې کوم د غامد الله سلام او علم د غيب هم د الله سلام خاص الله سلام مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله نپوېږي پته غريم انت الا سواد الله نا هو سوا دا خو یو کولیا الله ذکر کړا نو زي جزيات تو غره يو يعلم ما في البر اعیانی برری دی او کبحری دی یو شمنتی دا اللہ علم دی او د اللہ پاک باگا سر چپا اچوبا کی دی او کبا دریاب کی دی تمام شیو منتی علم دا اللہ دی وما تسخط من ورقتن اللہ یعلم او نپریوزی او پاړه مگر پا علم دا اللہ کی اګه د ورونو موږ کوم پانی ارتای دا د اوند الله پعلم کدا علم د حوادثو دته ویل کې علم د حوادث علم د اجناسم د الله سره علم د حوادث سره الله سره ولم ولا حبته في ظلمات الرز و لا رد ولا عيبس ولا حبته اوونه پریوږي يودا نفي ظلمات لا رزي پتي رود زمکه کي ولا ارد ولا يابس ن لونس جهه او ن وچه شه الا في كتاب الله اګه د تخم ورتا نهي سمردا نه چی پزما کې ارتاوېګنو الله پاک پیو ولا حبته في ظلمات الارض هر قسم دا نه چی پته رو دزماګه کی الله پاک پی عالم والعرض بن والعيب سن هرغه شي چاغه لوند یو که وشته مگر فعلم پا الله پاک دې او هو الذي توافاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار اوس ذکر کوي کمال قدرت د باره خاس الله غزا ته یا توفاکم چې ودکې تاسو بل لیل دشوی دلته توفا به معنا د نوم سره دنه چوژنې تاسو د توفا دا په معنا د نوم سره راځي الله غزا ته یا توفاكم چې ودکې تاسو, تاسو, تاسو درا بل لیل دشوی و يعلم ما جرحتم بالنهار پرواز الله پاک باغ سمانی جرحتم چې کوایتاسو بنهار پروازه کې وردلته تا وا پا په مننه نوم سره دي الحمدلله احیانا بعد امات ما تنا ولهن شور کل جده خوب نره پاسه دا دعا تره ای الله ژوند دې کومه غواظام ما اماتن پښتنور زمانه سبانا پښته الله چې خوب دې رمنه راوستو الله تا من غره بيدار کو و یعلم ما جرتم بالنهار او په د الله په سمانی چکوي تاسو بنهاره پرځه کی او سميه باسو كون فيه بیا پورته کی تاسو الله په فيه بداره ځکی نو سميه باسو كون فيه دا هو مستقبل له ما جرتم بالنهار هو مازی او نمانا بتا سیو کہے ما جرحتم بین نحر تو ادی اللہ پاک پاک سمنی چھکوائی تاسو بین نحاری بین او سمع یباسکم فیہی او بیا اور تکی اللہ پاک تاسو بیہی پبل رز لیتے استخدام ہوئی دعوالیل یغزہ اجنو مسمعون تذکر پاران چې پر شي نیټه مو قرار به خاص الله تو ور ګرځیدل استاسو ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون بیا خبر کې تاسو پاګه چې تاسو کوي وهو القاهر فوق عبادي دبلل وهو القاهر فوق عباده د الله غالب دی او فوق عبادی اپورت دے پا بندگان اخبالو غالب ام دے نو پورتا ام دے ویرسلو علیکم حفظہ امان اور علیگی علیکم بتاسمنت ملائک سوکے داران ملائک پرستاسو حفاظت پس منی کئی پا ملائکو سرکی وردا حفظه دا غیر دي د قران کاتیبین یو خواغه ملائک دي هر بنده سره دي او دا خا بد لیکی کوي دا دغنا عل نور ملائک دي دا بنده حفظه پیر سورتو رات کیو را نو سوال دار دي چې په دغه نومه خویا دا, دا حفاظه ملائک د سرار وخت لري د حفاظت کوي حتا اذا ان جاهدكم الموت نو تر هغه دا حفاظه ملائک ورسره یې کله چې او د تاوست مرگ نو توفاته رسولنا قبض کئی داد روح لرا رسولنا ملائک زمن دا نور ملائک دیخوا تا وفت رسولنا قبض کئی روح داد نور ملائک زمن وهم لا یفرطون اپ دوی منتے لا یفرطونا حز یا تینکی یا لا و بارکیس قسم کوتائی نکی و هم لا یو فریتو ناؤ دو زیادی نا کو نکوتائی کئی خبز دا ارواحو دا انسانانو چی کئی وردائیو ملکون نیڈیر ملائک تلتی رسولون ہوئے او دا ملکو الموت الموت دا صفت د مختصن دے پازرائیل پورے خواہ ہم مشدد دگا ملائکو سوک دے ازرائیل علیہ السلام دے خواہ سم مارد دو ہلاللہی مولاہم ملات بیا بواپس کرنی شدوی اللہ تا مولاہم کو چی مالک دے دوی یقینی پرشتیا. اَلَا لَهُ الْحُقُمُ وَأَسْرَ وَالْحَاسِبِينَ خبر شخاصا لگر اختیار دے فیصل ہو دے وَهُوَ أَسْرَ وَالْحَاسِبِينَ دَا <داللہ> پاک ذر حساب کون کے دے <دلاغ> قُل من يُنَجِّكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدُعُنَهُ تَذُرُوَنْ <تضرؤ> خُفِيَانَ تَنَّفِدَ شِرْفِ <في> تَصَرُفِقِينَ او دم یو قسم دلیل لے خواب قل تورتو اے من یونجی کم من ظلمات البر والبار سوخلا سای تاسو بران دو مصیبتون دو چوبی ادر دریا تاسو من تکلیف را گئے پا وو چراغی اپا دریاب کی او کشتای در منی بدا شو سوګ دي جتا سو د دې تکليمو سې ود نه خلاصي نو ګورې نو مشرک بیا وخت الله ته چرواي ته تدعو نه تزروا خفيام رمضان شويتا سوالتا لپا اجزاي سره الله ته چرواي نو خفيتن مشرک بیا د آداب او د دعا نه چه دعا د الله په غوړې مې پړې راځي سې سره واړې رور واړې چې غې نه و فوفيا من الخفا يوخيب د دل هغه خوف نه دي خ تزر و وخفيا رسو سوره الاراف کې دصبر زمایات کې مراجعه لئن جننا من هذه لنكونن من الشاكرين پس سوال کدا خبره کوي ک اخلاص کړ الله پاکه مونږه آتا د دې مصیبتنا لئن جننا کچرته مونږ د مصیبتنا خلاص شو لنکونن من الشاكرين خامخ شوب مونږه د موحدين اللہ مو بستا توحید منوخا قول اللہ یونجی منا و منا کل کرب سمع انتم تشرکون قول اللہ یونجی کم ندا نجات تاسو دا سوکرا کیفا دا دوچی دا مصیبتنا دا دریاب دا مصیبتنا تاسو سو خلاسی من یونجی ولله ينجيكم منا او ورتا يو الله دې چې بچاو در کوي تاسو دره مينه د دې مصیبتونو نه د الله څخه و امين کول او د هر مصیبتنا سمانتم توش ریکو بیا ام تاسو د الله سره یې صدا رواي بیا ام الله سره یې صدا الله سره شریک جوړوې داغه صفات څه چې د مصیبت نو خلاص کې نو بیا نسبته نو ولچا تا کوي دا خدا فلن کی بابا نظرو قل هو القادر علی ايم علیکم عذاب من فوقکم قل هو القادر دوه ورته پیغام ماس هو القادر دا اللہ ان قادر دے پدی ایبا سالیکم عزابا من فوقکم شراولی کی بتاسو منتیازا من لقاس تا سنا و من تحتیار جلکم اولاند دا خبوستا سنا من قادر دے دباری نازاب راولی دلاندی نازاب راولی احتور در منی راولی بارانو لا الله پاک کودري زمکه الله پاک و چكي صفصلونه پیدا کي يا درمن ي الله پاک لپاسه خلق اقتدار والي ظالمان را ولي کوم چې استاسما ته تخ خلق ده اگر استاسونا فرمانو گر دي برنه الله پاک عذاب را لان دی پزمک منتی اللہ پاک حساب راوری نو نگو رکن وابا کرونا پا تمام آلم من خورد تماما دنیا ودرولی دا جام کرد آو یل بسکم شیع یا یوزی کی توسر مختلفی ڈالی و یوزیق اوو سکهی بازستا استاد جنگ زبانه یالا پاک تاسو کې اختلافات راځي ډره ډره جوړیږي کله چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داوا ورې لګا اایبا سلام کومه زمان من فوقه تحتیار جوړې کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعوذو بی وجیک او چیتای واو رید او یل بیسکو مشیعان و, و بیس یوزیق بازکو باسا بازن نوی حاز احوان حاز آئی سر تکا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے چیار لزمہ پومت من استثاری عذاب نراوالی اللہ پاک دا دعای قبول کرے بے اللہ پاک از اما دا امتنا دا اخبال منز کی چکویڑی ڈلی بازیاری دی اختلافات دی دا ختم کی اللہ پاک دا دعا نا دا قبل کردیخ نو زکی دی تا او احوانوائی نو پدی امت کی دا اختلافات دی او سره دا زدو اینا دا او دا, دا تفرقی دا یو عذاب دی خواد دا په دې umat کې موجود الله یو نظر کوي په انصر پلايا او ګوراسرنګ بیان ومنګا دلایل لعلهم يفقهون د دې لپاره چې پوه شي خدای په خدای manne پوه شي دا الله په قدرت manne پوه کا دا و زوره نه ورکې وکړه وکذب به قورک دروغجن غني دې قران دره قومستا وه هو الحق وه دا چی درشته کتاب کله چې پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم دغه وو دعوه کړل د مکه وه تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقزیم کڑے دے تو قرآن تقزیمی کڑے نو الله پاک پل پیغمبر اللہ تسلی ورکی قل لستو علیکم بیوکیلن قل لستو علیکم بیوکیلن بی ویا نیمازہ پتاسو منزی مدار زال اللہ پاک ستاسو وکیر خودیم رالیم ذکر رسول مونو نبی ما تاسو ذمہ دارنه یته دا لا پاک دا حساب نه بچ كن ورچی دوی تکذیب وکره پیغمبر ورته دا الله صاحب بدر من غرش زور یته دا الله دا عذاب نه نشو خلاصو نو دو مطالبه دا عذاب کړه دا چې مونږ ور انکار کوو نه منو نو طمن مانته صاحب باندې ناراضي الله فرمایلي كل نباين المستقرن اند په اړه هر خبره مستقرن انتها ده واخ په دا هر خبر یو حقیقت فيه انتها نه نو وصفه تعلمن سردا شي تاسو په ستاس و وقدا عذاب لاندل اغلی وَإِسْهَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آيَتِنَا فَعَرِضَنُونَ دل تا یو قسم عدب بیانی پاک دو حکونو خلاف ویو مجلس کی کی یوم فل کی کی اوو جلسہ کی کی پيوزہ کی کی نتازه خلقو سرا دغه مجلس تنځه دغه مجلس کې کی واره کینېن واظاره ایت الزینا یخوزنا فی ایتنا او کلو چی ویل تا کسان یخوزنا فی ایتنا چې بحثونه کوي فی وایاتونو زمان کې الا صبير التان ولا استهزاء ناروا بحثونه کوي يخذون غوبيتويخه ننوذي پاياتونو زمان کې غوبې وي زم پاياتونو کې سم نه د قران په بارا کې د شريعت په بارا کې ناروا خبری دین پوری خاندہ کی و دین منت تاعن کی الزامون کی خرابیاں نیپا گلٹی مکی صورت النسائی و, و سلسل اختن کی تا سوید نفع عریضا نوم بس مخوڑا و ددوینا دا سی مجلس نا دا چې پکو مجلسی کې بدعات کې خلاف د سنت کې ارام محفل کې ګمراي نه کې شرکیات کې د الله نامه سیا او په خپل را مدد سويلي کې هر د ګناه مجلس کې پد دین پر خندا د الله په خونونو پر نو الله وايي په داسې مجلس کې وره کې نه نه فارضا حتا یخوز فی حدیث غیرین دردی چې مشغول شه دوی په خبرونو کې وردی نه معنی نه دا کړې چې تاسو سړاو سره کې نه ونه بی دین سره بکې نه نه سره بکې نه نه نه په هغه کې وو نه کې چې دین به زېتی دا تھا نور د دنیا معاملات وڅکه د بی دینه ته نفرت دا شروع کیداه دا سات نه چیت سره کېنم نو خبر وسره نه کوم نو داوت به څنګه ورپېخ او چې کله د یو می فرضه بی دینه میفل له به نه کوي و اېما یونسینک شیطانو فلا تفوذ الذکر غیر کیتا نه شیطان ور مخاتب پیغمبر دي لیکن مراد ته پیغمبر دی متبعین د پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زکاة شیطان سا اثر کو پیغمبر منتی نیشی کہہ رہا کہیر کی مشغول کی طال شیطان او دا گا میفل کی تکینی دا دوسرا نو اللہ وی فلان تقوت بعد الزکرہ نبائی ساری گی باد ذکرا رسد یاداشنا مال قوم الظالمین دو قوم ظالمانو سره الله دت ظالمانو دغه میفل کېوبیا نه کړ پته د تاونه کې دا مشغله په صفه برکی لاړې داسې میفلونو تا هی ردل ورته بچ نسبت چاته کې شیطان فلا تقعد بعد الذکرہ ده معنا ده نبا یاره گی بعد الذکرہ رسو ته بیاننا دغه ته وره بیان کیفا سیدای او رسم ده دابیدات ته دشرک دا ده خلاف د سنت ده نو نبا کینی رسو ته بیان بیان بوک وما للذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرا لعلهم يتقون وما للذين يتقون من حسابهم من شيء واسيو بندد اغدغ ميفلكه فهرا سرن ياسي مشغول شويه لكن شكل وليات شي زر پاسې زمي فلې پر خير زړه په یی ساره ایته لو لګي ساره ایته په دې مشغلتیا سره د مننه الله وینا ومال الزینا یتقون من اصحاب او نيشته دې پا سانم نه یتقون چزان ساتي د شرک نه یا یتقون يرغد اذا اللهان نو نيشت دې څه منه حساب د حساب د دوه نامین شهم سبوش لکن خبره دا د چوالا کل ذکرہ ولکن علیہم ذکرہ لکن په دوه منته نصيحت دې بیان دې د دوه دمنته لازم څه شره نصيحت دې بیان دې دے خلقوتا بدے نصیحت پیخ ودمنتے سا نصیحت ورکول بیان ورکول بیان کول زکر لعن لغم یتخون دے د پارا چھدوئی بچی دا دی, دی گمراہینا گورا پیو علاقہ کے خلاف د سنت کی دا اللہ پاک مخالفت کی دندارہ خلق پاکشتے نو ای را دیندار خلق فدغ گناہ کی ددغه خلق سره شمار لیکي کنه شمار لیکي الله وي اغه خلق نشمار لیکي چا غدوي سگهي پدې من ته رات کي دوی تواز او نصيحت کي دوی من نه کي ومال الذين يتقون من ايصاب من شيء ددغه خلق سبوچ فدمنتي نشتي لیکن سدے ولکن ذکرہ لیکن پدوی منت سدے ذکرار ہے دوی, دوی بن نصیحت کئ واد نصیحتونه بکئ بیانونه بکئ لعلهم یتقون دا نه چ خلق د خپل کار کی ا دغه خپل قبر کی بری وزه د خپل قبر و زار الیذین اتخذو دینهم وزر الذين تقذوا بريغه غکسان ورضم ذمخري ادم سره تعلق لريخه چا غترك المعاشره دان داز خلق سره وا معاشره نکای سمنا غم خادبم نکای خا دي دي خلق غم خوا دیوانا قیدوی سر با غم خوا دیوانا قیدوی سر بای دنیا دا پارا خلق دیو بل سره بای کارٹو نکی غم خوا دیانی پریدی معاشر پریدی لیکن اللہ ادال لحب دین من غیرہ تو کئی دا سر قلقو سر بای کارٹو کئی وزر اللذی نتخزو دینہوم پریگی داغا کسان چگرزو اللے دینہوم دین خبلدہ دین دینی اسلام دا دین دا یو لبی گرزو اللی خواه دین دسپک گوری دین ورطا یو لبا خاری یو مشغولا خاری ند دینن ند دیندار و خلق و دا دوی پازن کې د غوې سره احترام او عزت نشته معنا دین ورته بے مقصد شيخ راځي نو چاته چې دین بے مقصد ښه کوي دین یو لبو مشغولا ګرځولې د سمانه بے مقصد شي ګرځولې داس دا خلکو سراب اورې بې کار دا گرنګي بازی مانا کوي ريګي دا کسانه اتخذو دینا او چې غر زول الدين خپل لرا لو بیا مشغوله اللعب والله ودين دا لو بیا مشغوله د دوی دین ده. دا ګډا کان کوي دا عبادت ته بوتا نو کوي دا درگا ون نګیر چا پیره توافونه کوي دا درز غره به جوړ کړل داول داخل دین غني خلاف سنت یو کار کوي بدعت کوي رسومات کې دا سګني خپل دین غني دا الله له عبد دوی سیدین دا ټنګ ټکور دا دې مزارات ته اکثري خواليان ادا کی دي د 10 وې دین وای د غرنګې دره ماناپکه نشا پوری دین امامند عید پرې ګناه کسان چې ګزوره دې دیناو اختر خپل لعبا ولا هوا لو بیا مشغوله دین سمنه اختر خپل عيد خپل لعبا ولا هوا دلبي او مشغوله خپل سګر زولې دا اختر او بازی مانا کئی تخذو دین هم لائبن و لحوه نوولد دین دی خپل ذریع د دنیا لائب و لحوه دین وز ذریع دا دنیا گرد و د خواه ذریع دا معاشی گرد و لیده پا دی, دی دنیا حاصل د دنیا ازتنا دنیا جاها وغرتهم الحياة الدنيا دوکا کیا چولې دوی غرا ژوند د دنیا وذكر به ان توصل ګور دي نه او مشغوله ګرځه ولې دا دین خپل زریدا دنیا ګرځول را او غرتهم الحياة دو ککړې دوی درځوند دو دنیا مزدقہ دنیا مقصد ده نو الله وی و زکر وی داوتکار خوبه کای داوتکار بنه پرې وی و زکر وی پن ورک دا الله پکې تا انت توصل د تبصره علامه قطاظه معنا کوي ابه مننه تحبصا چې گرفتار نشي یو تن په خپل عمل گرفتار نشي په عذاب کې اسار نشي بن نشي عذاب کې او نفس په سودا غامل چې دکړي ان تبصر الله تبصر دا څنګه یم بوخاری مانا کړه ان تو صلعه او نه شرمویو وتن دا منه ان تو صلعه علاکن شیو وتن د خل عمل دوی تاسو کا نصيحت ور کده الله کتاب ور ته بیا لیسا من دون الله ولی ورد دو خود دنیا کے ذانلہ شفعانی ولی دی لیکن چکر اللہ پاک دے رہا کر کا بند کر ننہ بھائی دی نفس تا پارا سواد اللہ نا سوک معاین ولا شفید نسو خلاسہ ان کے یہ رد دے پتدیس جرمانہ ورکی کر لانا اللہ و ام تعدل کل عدل عدلن لا یو خزمنا کفیدی ورکی جرمانہ ورکی کل عدل ہر جرمانہ، ہر قسم جرمانے دیتا ہے آدھے خواہ لا یو خزمنا قبول کیا بونشی ددنا اولائک اللذین اوسلو بیما کسبو داکساندی اوبسلو چی شرمی دلیشی دی پسو دا عملن اوبسلو را گیر بکڑیشی بیما کسبو پسو دا عملن لهم شرابون من حمیم ابسلو گیر بشیدوی بیمان کسبو لهم شرابون من حمیم دادوی دپارا سکلی من حمیم دگرمو وعذابون علیمون عذاب در ناکده بیمان کانون یکفرون فزوداعی چلوی یکفرون کفر کوی انکار کید اللہ دتویم ورا گھر مې وبوي والا څنګه کر مې مولا ک سورۃ الکاف وګوره او د سورۃ الکاف آیات یو کم ډیر شمعات ان تذنا ل زالمین النار نحاتبین سراجه و وهي یستغیث یحاسب کل دا پوستاکی دا مخونو مولا بس دا بولا سا ریت کی خائن اور اس تو صورت محمد ہوگو رئی صورت محمد آیات ہوگو رئی پین لسم آیات دا صورت محمد این لسما یاد د صورت محمد وګره کمن و خالد فن نار دایا تاخر وسقومان حمیمن نفقت اماهم اوس کلی کیو پدوی منته مانو و حمیمن کټکی دلیو نو سبو تو ټي ټوټي بکړي أماون کول مي ددوې چکلو وبخه دا کول مي وببل طرف راوځي قلاندو من دون الله ما لا ينفونا ولا يزرنا ونرد علا قابنا بعد هذان الله دا اوس اصل کې نتیجې د شو شوه دلیلو شد دې دلیلو حاصل سره او رد شرف دعا کئی قولا ندو من دون اللہ ما لا ینفونا ولا یذرنا ذکر دوئی پیغمبر تا دعوت ورکو او دعوت پہ ولد سشی ورکو دعوت پہ ولد کو چھر تبنگ سر زمانگ دا خبرو منخا زمانگ دیار یحو تدامویا چھر دوئی ترہ مدد سمویا ہے دام دا رامدت شا دی مستحق دیخوا. دام دا دی رامدت شا مستحق دی. اکا دو دا چا رامدت وی شا وینو سی چلیش. قل تورتو اینا دو من دونی اللائی. ای رامدت شا ویو سیوا دا لاناغا چا لا ینقونا چې فیدا نشی رسول مانگتا. زدوی پا بلنی و لا یزرنا زرن نشی رسولی منتا پا ترک تا دعا که دعا کونو فیدنشی رسولی او که دعا نکونو زرن نشی رسولی و نرد دعا لان قابنا او کد اللہ نمازی و پلچاتا رحمدت سویوگا نو اپس بشو قابنا د خپل د بعد از الله پس د دین ته هدايت کول له پاک مونږ ته بیانې کول له مونږ ته توحيد توفيق راکړل له مونږ ته تاوي نو دا به مونږ شوکل لزي استهواتو شياطينو دا به شو مونږه په شان د هغه چا چې په پریشاناکړه غذر شياطينو پس کې حيران وي ورادل تک الذي دا ترکیب کې حال ولخا وزيده حال واقع نو كلذي سمانا مشبهينا بالذين استهوت الشياطين في الضر الظاهره نو شوبمغا مشابه د ا كسانو سره استحوت و شیعاتین استحوت دا ماخوز فی الحوا کوئی غرز و پکندہ کی ازلت غوئی مخارمانک استهوته یعنی ازلتو نو شوممنګ پښانت د هغه سړی یا پښند د هغه کسان استهوته شیاطین چې پریشان کړی ذلیل کړی یا غذرایو شیطانانو پیریان پر هغه لري پریشان کړې ده ببر ببر سره ده یو زیبلږه ګرځه وسحرا کې ګرځي زې لري کړې ده در شېطان شېطانا نو بزمه کې یو زیبلږه ګرځي حیرانو حیران وس الله هو صاحب ون يدعو نبو يا است هو ته مانا ده از حبسره زګه کاله چې سړے لیوانه شندې صحرا تصفا نیس تهوتو شیاطین ووتل دې تندره شیطانانو مېرته او دې پکې څه ده حیران دې یا استهوتو څنګه چې معنا کړو په معنا د استزل لا زې لکړه شیطان د لار په دنیا کې په شرک حیرانا په معنا د سوال سره حیران ده په ماناس سره ده زال او حال ده مفول رस्तो د دې هونخه نو است هوت او شایاتینو په درد حیران زې لکړه د شیطان په پتا سال کې حیران او ګمران واستې او له ساب نه یا دوونه لیونې ګ په یو ځې بلې شړو باړو سرې کپ بهبر بابر سری نیولی د د مګې یا دوونه را غړی د ای دالاې ته ای سړ زخواته راشه د خرنې یو سړی د مشرک دی محهدین ورته سړی را شه زمونږه خبره ه د اللہ توحید منہ قُلْ إِنَّا هُو دَ اللَّهِ وَالْحُدَا قُلْ إِنَّا هُو دَ اللَّهِ وَالْحُدَا یقناә ہدایت دا اللہ هوالهدا دخوا ہدایت اِنَّا هُو دَ اللَّهِ یقناً خوند اللہ چھدان و ا امرنا للمسلمين برب العالمين احكم شهده منتا چه اخلاص ديو کو بارت رب العالمين و اناقيم الصلاه وتقوا احكم شهده منتا دغه خبره و اناقيم چه پابندې د مونږ کوي یا راکوي د و امرنا لنسلما لرب العالمين وان اقیم صلاح اصل کدا عطب دیم مخیو و امرنا لنسلما وان اقیم اصل کسو لنقیم چود امین اللہ اندیشی خدا التفات تی بندیگی را بندیگی غیبوبت نم تکلمتو تکلمنا غیبوبتتو اولا بيعت ابي سيخي وامرنا له نو سليما وان اقيموا صلا لنوقيم الصلاه اوتقوا چې اخلاص دي کو ا حكم شهيده من ان اقيموا لنقيم الصلاه چې پابندي منزون دي کو ير دي کو د وهو الذي ليتشر خاص الله تبار وهو الذي خاص الله غزات خا تي چغت بتا سرا خون کړه شي وهو الذي خلق سمواته وارضه دا اوس یو دلیل دیخه دا دنیا پیدا کول قران اول دا, دا الله په اختیار او تصرف کې الله کار ارساز ام دے انو غیب دان ام دے صفت کا ارساز اید اللہ دے غیب دان یو اللہ پاک دے هو اللذی خلق سمانتی و دردہ خاص الله ازادتی چپی دا کرلی اسمان و ازمکا بالحقی دا پردی زہار دہا و یوم یقولو کن فیکون او پکو مرچی الله بو وی موجود شل بس موجود به شيخه الله دې هر وجود ور کړې د اثمکه اسوان د دلیل الله په حدانيت ندي علم من بیا فنا راو دي د فنا رستو دیم ځل الله چې دې له وجود ور کړې نو يوم يقول كن فيكون دا علم چه اللہ پاک دیمان انسانانی پیدا کنی و اغرط چه اللہ بھوئی شا موجود نو موجود بشی عرصہ دا اللہ پیرا دی کی قولو حل حقو وینا دا پاک رشتی نی داخل مبتدہ خبر دا وینا دا پاک دا رشتی نی دا سمرہ وینا کانی چی مخی وشوی گا دلائل بیان د د الله پاک وینادانو دا ویناسه دا رښتینی وینادان ولهو ملک یوما ينفخ بالصور خد الله په اختیار کې بادشاہ را غرضې ده ينفخ في الصور چې په كريشي په بیل لیسرافیل کې عالم الغيب والشهاده هو دی الله پاک په هر پټ او کارواني دا تقسیم ان نسبت سرا مخلوق ته ده الله ته ورسبه سامره دي په ده الله پاک په هر پټ او خارامنتی عالم الغیبی والشہادت عندکم استاذ پنځیکم غیب دې استاذ او پنځیکم شهادت ته الله پاګه منسره ده عالم او هو هو الحکیم الخبیر ده الله پاک الحکیم د حکمت والے الخبیر خبردار ده ویس خال ایبراهيم الیعبی اعظم ور اوس یو دلیل نقلی راودي د ابراهيم علی السلام دلالل عقلی ذکر تقریبا 20 دلالل عقلی مکه ذکر شو دري ور اوس ذکر و هر کله چې دلالل عقلی شو او نفي العشرہ اربع وشو رد شرف دو رد شرف العلمشو، رد شرف تصور، رد شرف العبادة دو شخا او میزمینس کی دا د دا معالاتو او د تباعد او دا, دا تبرد مشرکینو نان دا دی وشو نوز دلیلی نقلی را اوڑی دا دا قرآن کریمی و قانون کل چې یو مسله بیان نه په باغیم منته د مخلی لري او خلق او احوال ذکر کوي داغه مسلې د وضاحت لپاره نو د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کوي چې وګوره ابراهیم السلام تاسو من نه کړا تاسو من له ابراهیم مينو نو ابراهیم علیه السلام سره کې په شرک منته رات کړي او ابراهيم عليه السلام د دې لوی خاندان سره تعلق ساتو مورخین دي چې ابراهيم عليه السلام دمرغټ خاندان نن امرود بچ کلا پتښت منتکې ناس فسلبه نشوک ولې سوپره شال په سر و تاج نو د بادشاہ او تاج نمرود خپل په سر په خوله نشوي خوله آزر و ذاته د در پر سر خداه الله بغفه سلی کول شو دا غرنګ د ټوله دنیا آمدني برات لا لسمه سبا چاغ استا نمرود نن دغله سمه سبا آزر ته ملایدا دا غرنګ یا زمانہ کې خط شبتان نو کوم بوت معنی چې د ابراهیم علیه السلام بلار بلاس نو ولې نو هغه با هغه ست لیکه ده السلام چې کله خپل پلار ته دعوت شروع کړې ده مورخین لیکي هغه کله هغه پکور کې سلور سوان زنان نه کوي په خدمت وخه نو ایز قال ابراهیم لی ابیه اذر قل چې ابراهيم عليه السلام قلب لار طار لار سکو ازر ازر قلب لار ازر ته وي بازيدا وي شه ازر اترول کا الله مسيو تي دا قول کړي زکه الله مسيو تي دا ثابته ولغړې دا پیغمبر سره خاندان اخر پر دادا موحدين اور په رغبون سلام د پلار مو مبارک دی دا الله بیا پیدا کړی وی او مؤمنان شي د تکلفات او بسې نو دا اذر مبارک وی دا اذر خو اتره لیکن قران کریم ذکر کړلی چې د ابراهيم عليه السلام پلار سوف اذر ها کې دي شي اذر ال لقبو زکه 172 کې چې کوګوالې پکې آزر په معنا د خطا کار سره نو کې دې چې آزر او تاریخ نومي ښا بهر تقدیر ابراهيم عليه السلام فللار آزر ته یا ستخذوا اسمنا منالیان ایا جوړای اسنامن شکلونو جوړ کړې شي الہتن مددگار دا په خپل اسماني تاسو شکلونو جوړاوې مجسمې جوړاوې ابیاس سکن ای لاغنا عبادتونو لکه وای این نی اراک وقومک فی ضلال مبین یقنا زوینم تعالی را اوستا قوم در آن فی ظلال مبین فکم رای اخکارا کی گروی پلارتای ظلال وی انیاراک و قومک فی ظلال وی گروی سورت المریم چه دا پا نزول کیده سورت العنام نمخید ابراہیم علیہ السلام قول پلارتا اول دیر منتنک دیابتی یابتی لیکن اگر ابراہیم اللہ رشد امان، ابراہیم علیہ السلاة والسلام تا اپدی دیدی ردی دیدی ویڈی دوسرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دا غستو اخیر کی ورطا این یاراک و قوم فی ظلہ علی مبین تالا وینم و استاقوم لر وینم اعمال دا سیدی چیزا پا کی انې اراکه وکذالک نور ایبراهیم امرکو تسماوات ودر الله ګور ایبراهیم علی صلاتو سلام چې دا د اوتکار کو خلک د الله وحدانیت تبلو دا د ما په دلایل ومن پوخ کړو وکذالک نوریا وکذالک نورین نوریسمانا علمناه ما په اکړه او ما ورته خودنا کړه دغه سی او خدل منګای ابراهیم علی السلام تا ملکوت السماواتی دلائل دبات سیدا اسمانونو د زما کې دا ولی چ دلیلونی سپدی او شی من المقینین د یقین کونکو نا ملکوت سمات و در لستی دل لبی ولیکون من المقینین دلائل می ور توال یو چې پدی دلائل منه سکی دلینسی او د دې لپاره چې شی دې د یقین کونکو نام شاهدای نَفَلَمَّا جَنَّا لَيْهِ اللَّهِ الْعَيْلُ رَعَا كَوْكَ مَنْ گورا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک مقی دلائل خودلی ذکر اسو اللہ فرمائے قَالَ لَيْلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّهِ لَا قُولَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ک چرته توفیق نه ایره کړي مان درو زم ما الا من یهدینی غره معززی کړو بیا روس تو غره وتلکا حجتونا اتاینا ابراهیم الکوی دغه زمنګ دلایل دغه دلایل د توحید تلکا حجتونا آته نه ابراهيم خدري من تا علاقه ودي په مقابله د قوم د دا لك دا دا دا. دانا چې ابراهيم عليه صلوات و سلام لكه بازو لیکري دي چې د دې حالات او رښتو بیا ابراهيم عليه صلوات و سلام توحيد پیغام درې ښه نه ابراهيم عليه صلوات سلام الله اما ورط وقت سرنا دلائل ده توحید خودلیو فلما جنن لئیه اللیلو رعا کوکبان وظهر کلا چی او گوڑی دا پا دا منتی شپا شپرالا نو رعا کوکبان قولی دا, دا استوری لرا آغا استوری چی دویولا عبادت کودا ما خام استوری نو ګوره په طریقه د استدلال سره وی دا غوډه په کولو د پاره هغه ته داوت ورکې په طریقه د استدلال وی اورا غوډه ستور عبادت کو د نورو سپغماي کو دغه شان دا وی شکلونه نه جوړ کړیو د دې عبادتونه کول نو ویل ابراهيم عليه السلام ها ذا دا زمارب دی حاز ربی دا زما رب دی زمنا دا زما معبود دی دا مشکل کشا دی او حاز ربی اصل کې په تاریخي د استعمال سره روح الماني وغيرها کې حاز ربی زمنا حاز ربی اي دا زما رب کی دیشي اي دا زما معبود کی دیشي یا ح ربی فیظ کوم دا زما رب دی ستااس په غمان د ویم س د ته بیم دته حاج ویم د ت خل حاجتونان دا په طرخ دی صال سری دا نه چې هغه خپل غب نهپ و نهدي وړی کې په یو غار کې او چې راوت چparagraph داستوری وی نواره ولیناس وګمایو یا د دین لرستواله پاک ورته یاد دلایل د توحید کودل نم مخی دا پطريقه د استدلال سره وایخه ابراهیم علیه صلاتو والسلام نه شرک کړه دیو نه شک کړه دیغه نه دا خبره پ شک وی الا نه شرک کړه دیغه دا پطريقه د استدلال سره ابراهیم علیه السلام دا خبره لیکن فلما فلاں پزهار کر چې ډوب شو تاسو راله ډوب شو نو قال الله يحب الاخرین ویل ابراهيم علی السلام زنخ وقوم مننکم دو خدای تو په را اعلی فی دین ن پڑھی ز نخوخوم د خدای تو د فاران سشي اعلی فين پټه تغير رز يقو اخيو حادث شه ده مولانا روم فرمای اندري وادي مروت بيدليل لا احب الله فين وقا نشوفه ليل ور په دې سمکه بيدليل ما او ګرا خليل سويلي ولا اوقدل عافلين چو خليل خوا چو دنیا کې څه خبره کړې نو په دلیل سره کوو دلیل هي خبره مکرا عقيده چې بیان نه داو په دلیل سره بیان نه فلم مر القمر اظهار کلا چې ولې ابراهيم عليه السلام سپوږمۍ پر اقیدون کې سپوږمۍ پر اقیدون کېولې ده قال ها ذا ربي اعدا زع ماعبود کي رشي زم ما متصرف کي ريش فلم ما فلا قال الا يهدني ربي اظهار کلا چې هغه سپوږمۍ پناش وار بورا قمر مذکر ده لكن پښتو کې مؤنس لما فلا ان كلا spoke me انا شو سمن spoke me monas da bukhtok qala la ilam yahdiri ka tawfiq na mera kare ma razama da tawhid ma فَلَمَّا رَعَى الشَّمْسَ بَازِغَةً شْفَلَا رَخَ سَاتْ مَرْ رَوْخُونَ فَلَمَّا رَعَى الشَّمْسَ بَازِغَةً فَذْ هَرْ قَلَچِهُونَ ذِي إبراہیم علیہ السلام وَالْبَازِغَةً فِرَقِيدُنْكِ غلوس نورسے دے مونس دے لیکن پختوں کی منگموزہ کردے خال احاظر ربی او ابراہیم علیہ السلام حازہ ربی گو را حازہ خو <فو> مذکر دبارے دا درسو در رب دو یا دا <اید> <ید> مرئی پہی تباس را حازہ دکھا خال حازہ ربی او <ولی> ابراہیم علیہ السلام دا خو آیا دا زمان رب کی <حازا> اکبرو دا خوڑیر غاٹتے ستا سبگو مان لیکن سینزانان ہوئی <ای> کرا چیدہ <جد> قرر عرض نا 166 مسل خط 160 مسل د قره ارزنا دانور چکم دے دا دا ده سنده خط دا هډیر کډ هازا اکبر ګردیر کډ چې سماله ای الوی دے استا صبح کمان دا خپل وی لیکن فلم ما فلم قال یاقوب اني بر پدهار کله چنور پناشنوی ویل ا کومه زما یکنن څخه جدا یما به زار هم جدا دا هغه چانه چې تاسو دا الله سره صدا راوې ګورو کوم کده شرک بیماری ودا نورس کومه یاده د عبادتونه نه په ابراہیم علیه السلام دا خود په کول د پارا په تور استدلال دا خبرې کړی دی دا نه چې ابراہیم علیه السلام شیر کړه د هزار بی ن ا ابراهيم عليه السلام شهر کړه ن ا ابراهيم عليه السلام شک کړه اني وجهت وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا بهذه قمت واني وجهته يقنا ما برابر کړه د مخبل اني وجهته ما مخ کړه د انِ وَجْهَتُهُ يَا كَنَن مَأَ بَارَ بَارَ خَنے دَ وَجْهِي وَجْهِيَ مَخْبَل لِلَّذِي دَ فَارَ دَ أَغَذَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چپې دَ اکرلیاس مَنُنُس مَکَه حَنِيفًا پداسيال کې چې کله کيم په توحيد باندې الله توحيد مې مانلې و مان عمو مشرکانو پیدا ما لیکن نې مزراد ار د مشرکینونو وحاجه قومه ابراہیم علی السلام دا استدلالو نکول عقیده بیانول لیکن وحاجه قومه جگړو کر د سره قوم د پدې مساله کې دا الله په حدانيت کې مساله توحید کې سره جگړو نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام او ته توهان جونيف الله اي جگړه تاسو ما سره په توحيد الله کې الله په توحيد کې ما سره جگړه کوي الا ان کې وقد هداني الله چې الله ما سره توفيق را کړې ما ته هدايت کړې نو دوور ته سړیا مکه ابراهيم دغرب دزراکي زمان دا لیا حواد تا تکریف رسائی ابراہیم علیہ السلاط و سلام و ارتایی وَلَا آخَافُ مَا تُو شِرِقُوا نیر اگر مزد دا اغاً چاناً چی تاسوی صدا روائی دا اللہ صرا اللہ صرا چی صدا روائی و نیر دا اللہ ازتسلام من خاطر اتاسو ما چی چانا یر اوائی صدا دوی نیر اگر إلا أي يشاء ربي شيئا لكن كوعد رب زمان شيئن سشه مصيبت وړي کلهي نفايو سيونه بیا قامت کو لكن كوعد رب زمان مصيبت نو بس قامت سره سي دي وسع ربي هر الله د علم الله متصرف ده هر چا ده نو تغيره کی الله علب هر سمنه ده افلا تذکرون نتاسو نصیحت ناکله تاسو پنه سهیت ناکله بیا ورته و کیفه خاف ما شربتم يوم حاکمکه سرنګې اشرکتم شي تاسو شریک کړی د الله سره ولا تخافون او تاسو نه رهګئ انکم لانکم زکه تاسو اشرکتم بالله شریک کړی د الله سره صدا کړی د الله سره ماغه سو کلم ينزل بي عليكم سلطان چې نه دره لګلې الله پاګه په شرکت باندې علیکم پ تاسو سلطان سدلیل تاوس سره د دلیل منازله نشته زستا ستا شوروکاونه سرنګي ويري تاوس زماد درپ نه يرنه ولا تخاف ياي مشيکان شرکوي د الله ذات صرفه د الله صفاتو کې د الله سره مخلوق څه دروي مشرکته نه يرې او زوي يرې نو فايل فريقين يا حق وره ابراهيم تا اللہ فریقوئے لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ذانتا صرفی فریقیو جماعاتو یو تن بل ذی رضینا ابراہیم اکان امتن ابراہیم علیہ السلام فسو امتو یو جماعاتو پس کم یو دو دوارو ڈالو احقو لائق دے بل امن پا امن پا بچکی دو دا حضاب دوڑو فرقینو که کمیو لائق دے حق دار دے دا امن این کن تم تا لمون کتا سپوئے گئے اللذی نامنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمین وز جواب دے خواہ اللذی نامنو آغا فرقہ دا اچھی ایمانی راوڑے دی ابراہیم علیہ السلام دو سنگا پوکی خواہ الذین منو ولم یلبسوا ایمانوا آکه سان چیمان راوړی ده او نه ده خلک کړه نه ده زکړه د ایمان خپل سرا به ظلمن ظلم لرا ظلمنا مراد شرک اولائک لهم الامن دا کسان ده پر الامن بچاو ده امن ده او هم او دوی ہدایت ولذي دوی لار مونږ دلې صحابو چې کړه دا آیات اوریدل لم یل بیس یمانم بظلم بی پیغمبر دی اینا لم یظلم دا چې څوک دې مان کې چې چا ځاتې نه کړه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دلتہ ظلم په معنا د شرک نه شرک لظلم ناظیم خا پیغمبر صلی الله وسلم دلتہ د ظلم مانا د شرک کړه وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانًا بِظُلْمٍ إِنَّهُمْ خَلَقَ الِإِيمَانَ فَلَسَرَ الشِّرْكَ چي مشرک نه نيولایك اللهم اللهم دغه خلق د بچاو خلق ده الله یو تلکا حجتونا تینا ابراهيم او دغه دلیل د توحید چي کومو کنا وتلکا حجتونا دغا دلیل ده توحید زمانگ ده آتینا ابراہیما خودلی منگ ابراہیم تا علا قومی پا مقابل قوم ده دکی ابراہیم تا مخینا ده دیل خلد علی شیح دا سینا چی رسو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ده شرک و لیا شک و لروسو بیا ایمان پخت گیرہ مکه نن د وخت سره نن لا پاکهغه پورته پیدا کړو الله ينرفع درجات من نشاء پورتکوم موږ درجی دا نه چاچو وړو چاله سي درجی اوچته کونو چاله تکلیفونه مصیبتونه ورسته درجی ور بوخه الله دې درجی ور کوونکې زم ما نرفع درجات من نشاء ابراهیم علیه السلام شان ته اشاره ابراه م سلام اسلام د لوی د رجو والله دا د ررج ل ماله ورکي ان نه ربکه حقیمونلیمون یکن رته حقیمون د حکمت وله دی علیمون کو دی اواحنا له و حاق یا حان او دلته ذکر د اوله سبیله سلام کوي چې دا ټول امبیال مسسلام واقعہ در توحید من تی هر یو پخپل خپل واخید دی مسئلے د دی عقلیت سکړه تبلیغ کړه ده دا مسله یو ائشماعی اتفاقی مسله ده ا تمام عام بی عالم مسله ده نو ولا سم یو اس نور ذکر کوي او وهبنا له عیسا او یاقوب او بقم دتای حساب اور اس د اس حق نا یعقوب لرا یعقوب می ولنا اشاره د چې ابراہیم علی السلام لم ډیر عمر ور کړي کلا حداینا زہاری ولر د ټولو لرا الله وی حداینا هدایت کړي مونږه توفیق د توحید ور کړي دمن مونږ ورته هدایت کی هدایت الله وی ماتم ہدایتنا سمرد معرفت توحید پیژن کرن توحید و انه من قبل نو علی صلی اللہ والسلام پر توفیق ورکړه موږ ته من قبلو مکه ابراہیم علی السلام ګور ابراہیم علی السلام مخین علی السلام اول تشریف پیغمبر دی الله و انه من قبل و من ذریتی ودا اللہ تعالی والسلام د دا نو علیہ السلام سلام بازو دا راجی کردے دا ابراہیم علیہ سلام تا لیکن غرد دا راجی دے نو علیہ السلام تا دا الواد دا نو علیہ السلام نا داود و سلیمان و آیوبا دلتا بیا عبارت کې دا ہے حدائینا داود و سلیمان و آیوبا حدایت کردے منگا توفیق ور کردے منگا داود علیہ السلام لا سلیمان علیہ السلام لا ایوب علیہ السلام لا یوسف علیہ السلام لا موسی علیہ علی وکذالک ننزل المحسنين نرفع درجاته درجو ورکون کې الله وی ځای ما وکذالک ننزل المحسنين دغسی الله وی بدلور کو امنگا المسینین خیستہ عمل کا انکتا و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و علیاس و حدین زکریہ توفیق ورکڑے امنگا زکریہ علیہ السلام لا یحییٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام لا علیہ السلام کلو من صالحین دا ٹولو من صالحین دا کاملو نیکانونا و ا س م ا ی ل و ی س توفیق ورکړو منګ اسماعیل علیہ السلام یعس علیہ السلام نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام و کلن فضلنا للعالمین و کلن فضلنا علی العالمین. دا ټول چې دی کنا دی ټول الله وی غراوال ورکړو منګا للعالمین پتم عالم منی اتمام علم من په خپل خپل وخت ګوردل تا اول څمبياله ذکر کړی اول څلو رم بیا له مسالم ابراهيم عليه السلام اساق يعقوب عليه السلام نو عليه السلام د يوز ذکر کړو دي ته وي لیکيږي ابا دان بیا له مسالم اصول الانبياء اصل دان بیا له مسالم ابادي دا ټول پلاران او ذکر دا سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام او داود علیہ السلام او منظوریتی داود و سلیمان اللہ پاک دایدران دا نبو سرسر بادشاہیوں ورکڑے واقعا دا اللہ پاک بادشاہیوں پیدا کنید بیوئی و ایوب و ایوسفان و ایونسان ایوب و یوسف یوسف علیہ السلام دادوارسو ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام او یونس علیہ السلام دوی منتے لویلوی مصیبتو نرہ گلیوں دے آغام بیالی مسلم یوسف علیہ السلام کو بادشاہ شیو مصیبت پر دیرگرد مصیبت رہ او موسی او هارون علیه السلام داغان بیا له سلام او چې دوی ته لوی لوی معجزي ملاوشي او زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام الیاس علیہ السلام دا لوی زاهدان اوخا او اسماعیل علیه السلام یعس علیه السلام یونس علیه السلام لوط علیه السلام دا هغه دي چې دوی اذیان او تشوبرت نه ده ملاوشي اذا دو اتپا پنشن منی صاحب نو دا اوله سلام علیکم سلام ذکر کر الله یو کلن فضلنا علی لک دا اتف ده فضل نہ بلکه کلن من نو ومن ابائهم وزریاتهم وروال ورکڑے مونګه من د بازه پلاران د دویتا و زوریاتهم او اولاد د دویتا او روند د دویتا ګور د بازه پلاران لا الله ایمان ګور حواله په کی پیدا کیړو د بازو اولاد لمه ګور حواله ور کړو د بازو روند لمه ګور حواله ور الله ایمان دو کی پیدا کیړو تولنا بازی خواه ومینی وی علی وجت بیناہم چونکڑی واللہ پاکوی منگ دوی در ادا پارا در نبوت اشتباسو در نبوت وقت وحدا ایناہم الان سرات مستقیم رسولی اومنگ دوی سرات مستقیم منی رسولی اومنگ دوی سرات مستقیم تا پس سرات مستقیم می روان کڑیو اغ صراط مستقیم صد هدا اللہ صراط مستقیم دا الله هدایت دې سم دا حق لار د الله پاک د یهدی به ميه شاو منوادي يهدي به توفيق ورکي الله پاک لار خې په دې سره دې سره دې مستقيم سره غواړي د بده کان تاسو قراني کریم کې مخويل له جن شيرات اطلاق او قران منتم کې الله په قرآن سره سکهي الله ذالک هد الله يهدي بمن يشاء من عباده فل بندګانو ته الله په کتاب سره سکهي هدايت دي الله ولو اشركوا لحبتنهم ما كانوا يعملون دفرض د پروازه بل فرض د تقدير قديام بي عليه السلام شعر کړي لو حبط اعمال <سؤال> ما كانوا يعملون فما خبر باشي بوده د وينه اعمالونه چي دوی کول حبط اعمال برغله بل فرض تغيير قام بي عليهم سلام شر كره د دود اعمال او س ثواب نو بل لا سو کج اغه چار سو چې شر کي کړه دے عمل لاله برباد اور س صورت زمور کي راضي سورت الزمر اياته ورې پنځم شپې ته مايات بنځم شپې ته مايات د سورت الزمر ولقد هو اليك والى الذين من قبل وَيَكَدَ شَيْدَ تاتا او بوفان تا چكوم دم ما خيرتانو تمام با بي عالم سلام تاتا وحشيد الا ان شركت لاه با تن عملك ولا تكونن من الخاسرين كالشرك وكتاسو نو برباد بشي عملستا ولا تكونن من الخاسرين ده هر پیغمبر تدا ویری شوی الله فرمایو لا يكال الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوءه دا هغه څنګه دي چې ورکوړو مونږه دوی ته کتاب او الحكمه سنت پوو د دین او خیرتیا دانشمن دي او نبووهت پیغمبري داس خلق امام رازي وی در خلق په دنیا کې حکومت کوي یو ار خلق د چا حاکماني حکام للباطن ظاهرمند با باطن من تي حکومت کي بل اغه دي چې په ظاهر باندې کي بل اغه چې ظاهر او باطن وړو باندې کي حکام للباطن لك علماء چې حق پر علماء د خلق په څون مني سكي بادشاهي کي کنه نو اشاره شو ال کتاب ته دي په دي کې اشاره شو کتاب چ الله علم دا کتاب چاله وروړ کړي کنا علما دي حق پره سولمادي حق بیانين او خلق پر سره محبت کوي د زړه سره محبت کوي خپل جان مال به قرباني دویم قسم حکام ال ظاهر دي دغه بادشاہان ظاهري اګه کوئی صدا بادشاہي دا گا دیتا کی اشارہ شو والحکموں کے دیتا اشارہ شو او بازی خلق دا سے دے چاوئی زاہر منیم بات سیدہ باتیر منیم بات سیدہ لکا انبیاء علیہ السلام والنبوتا نفعین یکفر بیہاں ہاں تو اس خطاب دے مکی والا ہوتا پس انکارو کی دے آیاتنا آیاتنا مقصد آیاتو توحید کنی توحید انکار کی دوی د دې کلمې توحیدنا انکار کی د دې کلمې توحیدنا حواله د مکیوالو نو الله وس پروانشتي فقط وکلنا بها قومن ليس بها بكافرین پس یې څنګه نو دا کلمہ دا چې قوم تعال چې دې انکار کوي د انکار کوونکو کی او ګر انصار ته مدینہ کې او ګر سرنګي الله پاک د دې کليمه د پره تیار کړ دا کليمه یې سرنګي قبول کړ یا وکنن ګور سيغه د مازي ده هم بياله وسلم اغه ته اشاره ده اولئک الذین هد الله فبهداه مقتدی الله ویتام بیاله وسلم او کساندی هد الله چې الله والا توفيق د هدايت ورکړ او هدال نو ف به خدا و مقتدي پس په هدایت تدوی په بیان تدوی یت دیروانا اقتدی دل تمانا موافقت ده تدوی په بیانونو سره تم موافقت لره دانہ پیغمبر مقتدی شو امامان شو نه د تدوی په بیانونو نه د تدوی په تاسه اقتدی روان یان دوسره موافقت کا وخه او د دوی د هدایت نه اند یو هدایت داد ی قل اصلکم علی اجرا او یا نګوړم د تاسو نه په دې بیان منې ساحه ولس د انبیاله مسالم طریقه ده او انبیاله مسالم چون کې د دعوت د فاراز متعین شیعو گلت اللہ دا دعوت د پار را لی گلیو نو ہر کل چی دعوت دا پار را لی گلی دعوت پیسو فرش شیعو. نو انبیاء لی مسلعام من په و دعوت من تے سعیب ازا خستلسو حرام گل قل لأسلوکم علی اجران او چی انال علماء ورسط الانبیاء شیعو دو بسکی پد تحقیقی خبره دا د چا عالم چې بغیر دا غنه خبره نیم غړې ده دا, دا متبادل بل سوکريش دی په علاقه کې په قوم کې او خلک په تیرو کې شرکیات او بدعاتو کې لري او سماتو کې لري ندم منتیوس دا دعوت ورکول فرشتو یا به ځخال دعوت ورکې نو جهار کلفره شنغل د د پارا څو غره تو اطو ګرځید عبادتو ګرځید نو زبده پیو جرتون ناخ او نا د دې زمانه خطبه ش مقررین ش کوشش دا کیږي د خ شو ځان لا تقریر مدرسې لوريات اوازونه الله پاک ور وچل دا بیان خپویږي نو غوخ په لړی ما عاشو ګل ورته کېو خبردار چا داغه دا خطبا مقررین غریب انا چې دومره لری لری سفر کوي دا کوم بچي هغه مسخوري کوي چې هغه دومره لری یو سړی ته د پنجاب نراغواړې یا د ټي پی کی نراغواړ نو ټیکټ الهي هغه سره تا وان کول دا وي ټیکټ ورکول اغویل صحدی ورکول دا ضروري دا زکه چې دا خبر اور سرنن بیان ناموثق او خنشي کول د لمزوري معنی کوي بازي خلک په دغه مقررین ومنتي سکي لا ان طعن کوي چې پر دوی اجرت تاخير پی سي اخرین پی سي نه شل او ان البته دا چې اغویلم دا نه پکار چې بس مقصد دا او غرض کوم زه کی ډیری ملایږي الته زمان کوم زه کی کوي ملایږي نه زمانه خو خلنا خو خل ب الت ولا خ گاډه میلا ون شینو پروتوکولونه شینو خړو ډ ور نه کړی شي نو نا او بیا دا وغيرها دا ولنه دي پک ناځ ناخري و نکی ها تعاون دی خلق وقار دی و چسر ان هو الا ذکر العالمین نه دیتا مگر نصيحت دیتا پاره دا خلق اجه بیان شو د یو نس یاد یو پن نس یاد ده د تمام عالم د پاره ما قدر الله حق قدر اذا قالوا ما انزل الله على بشر من شيء الله يوما قدر الله حق قدر دوز جذر کې په انکار د کتاب الله دلته کتاب نه انکار کول د الله کتاب نه منل دا د الله حبيزه دا زکه چې د الله کتاب دی دا, دا, دا, دا بنده د خط ناشسو کې انکار وکيای عمل په اون کې ای او اون غوري نو سره خپقې دا خدای الله پیغام نو وما قدر الله حق قدر ایزت نه دکړه دوی دا الله لا لایق عزت دا غل. او فر رب من د معرفت سره ندې پیژندره دوی الله درا لایق په بلایخ پیژن ګلني اوبني عباس په معنا د تعظیم سره کوي او ماقدر الله تعظیم ندې کړي دوی الله لایق تعظیم دا څنګه یسقان ما انزل الله ولا بشر من شين کله چې ویل دوی نه دراله ګره الله پاک په هيص بشر منی من شين ايشي ددو یو مالک ابن سید عبداللہ ابن عباس صحیح یو خڑ پیڑ سنڈا ملو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ وسلم اوٹا ستا سب کتاب کی خدا ریکی نہیں ستا سی سمین اٹھ خیٹے یو خدا بیماری نہیں یو دا غیبہ کی د نہیں دا حرام فراکن دا وجنائی نغه سره جهنمي دي ښه نغه ورته سيمان الله وعلى بشن منشه او وسه کې راغله چې کله لړ 900 کسان نن تاسو کې دا خبره ديو جو یبز د غسنامه وکړه بیاغو داد پزی کابی نیاشرخ پل مشرکڑے دیو دوئی وئی ما انزل اللہ علا بشر بشر من شین ندر آلے گرے اللہ پاک بشر منی من شینش سمسل ندر آلے گرے سک کتاب ندر آلے گرے نو قل تورتو من انزل الكتاب اللذی جعبی موسی چھانا زلکڑے دے کتاب آقا کتاب چراوڑے دے موسیٰ علیہ السلام جا بھی موسیٰ چراوڑے دے پاقی موسیٰ علیہ السلام او داکا کتاب نورا او خو نور دے رنان د عملونو دا پکے او هودن او ہدایت دے لین ناسی دا پارا اسرائیل انتا ناس نمرت بن اسرائیل تجعلونو قرح تیسا گر زول لیتا سوغ دره سپاره سپاره تب دونها وتخون کثرا کارا کوي بازي مسائل د دغه کتابه پټوي ډیر مسائل د کتاب تورات هغه کتاب چې موسی السلام را چې هغه د الله پاک کتاب دی هغه نورم دیو خداو داغه کتاب سره تاسو سکړې دي تاسو هغه سپاره سپاره ټوکړې ټوکړې کړې سم مسائل داغه ښکارا کوي سپټه وای ډېری تجالون قرات دا د يهودو کار چخپل کتابې ټوکړې ټوکړې کړې نو د بی زمانه کې هم سپاره سپاره کړې نو یو خو د ضرورت په بنیاټ مڼې چې مشهمانګې قران نشرو چې توليد دا خو ضرورت دی لیکن یو سیفارہ سیفارہ کړی دی دا پارا چې فاطمونه بکو او کورونو وګرځو فاطمونه بکاونو دا بازار تقسیم او چې اوله سیفارات ته وایي دویمه ته وایي دریمه ته وایي وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا باكم خو د نکړې شویدا تاسو ته دا سه مسائلو چې نه پیژند تاسو او نستاسو تاوستا خودونا دادا سی شیشی رکھتا سستاسو پا علم کی امنا سستاسو دا مشارانو پا علم کی امنا مدوب غلشینو توای قول اللہ انزلہ اللہ توای را لے دا کتاب در اللہ شاہ کتاب را لے کرے موسیٰ علیہ السلام راوڑے نور دے ہدایت دے تاسو سو دا سی دا سکار کردے والسلام تا سو دے باکی احکامات خود دلی دی دا کتاب چارہ لگردے قول اللہ انزلہ اللہ اوہ درہ لگردے اللہ سمہ زرغن فی خوزیم یلعبون بیا ہر کلچی دوئے دا سیدھی کرنو پرے گی دا بیدران پا آپسو دا دوئے کی یلعبون چلو بھی کئی دو د خپل کار کې دی تخپل کار کار ستا کار سره داوت وحا ذا کتاب انزل الله مبارک مصدق الذی بین اوس ترغیب قران کریم ته ور کړی قرانی کریم په ځ صفازی کړی الله تورات را لګل داد کتاب دې دا کتاب قران دمد الله کتاب دې دغه کتاب د تورات تصدیق کوي دا قران کتاب ده را لیکل ده الله هی منتذر مبارک ده برکت ول دا یو مبارک کتاب ده د په هرڅ کې سره ده خیر ده د پلوستلو کېم ثواب ده نو قتللو کېم ثواب ده نو ورځلو کېم ثواب ده دا چرڅ یې نه تا دن شونو مبارک نکوم کور د دن شونو د خیر برکت نکوم علاقه د دن شواغه خیر برکت نکوم ول د دن شواغه د خیر برکت او مصدق, مصدق الذی بین ای دای موافق دی دا کتاب ش دنمخید بین ای ش دنمخید استوراد ول تنذرهم القران ومن حولها او سم مقصد د پاره د دې د پاره چې او را ایت اصل د کلو چې ما کدا او من حولها اغا سون چې غیر چا پر د اصل د کلو نه یعنی ټول د دنیا دا ولت انذر اصل کده مصدقو معنا منته ده اته منظر <مبارك> <مبارك> <مبارك> <لیو> <قرآن> <بارت بدأسی جوڑی> اللہ مبارک مبارکن لیو صدق اللذی بین ایدئی ولی تن زیرا امہ القرآن عبرت بدسی جوڑی کتاب میرا لے گئی لیسا دا پارا حکمت پا گیسا دے چی بیان کی تا دی کتاب درا دی مکی و لوطا او ټول دنیا تا ٹول دنیا تا دا کتاب سکی بیان کی ولی تن زیرا و من او اوی ری تا اصل بیانو کې د دی کتاب مکی والاو تا موکی اوٹولی دنیا تا وکی نو چې ورسد انبیاء علی مسلم دی کنا نو دو با دا کتاب بیان کئی خواه دو با دا کتاب دعوت ور کئی دو با دا کتاب دروس خائم ای نور دروس خائم دی دن نحوی در سر و خان لیکن دا, اللہ دا کتاب دروس نشته والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به ار کا سان ایمان لري په آخرت منه یؤمنون به یقیل لري په دې کتاب او هم لا صلاتهم یحافظون دوی په کولم جنبانته کوي حفاظت کوي وردل توالذین وردی یو سړی دا اخرت نه يراله ایمان به اخرت راغي يراله نه يراله دی بیا د الله کتاب ومنین دی بیا مونږونو کیخه خو چې خوف خداوندی پکې نه خوف یا اخرت پکې نه دا اخرت يرې یو سړی سره خبر يرنه شي دا اخرت يرنه شي بیا درسونو سره سکی بیا مونږونو سره سکی په دې روز کې جوسته دا الله کتاب دا ورېدو ته دنیا خلق ناش ته زنانان ناش اغه زنان هغه ریبالانه چې بچی دی ورسره وګړی غلی ضرورت د کور نو نه دي لیکن دا الله کتاب ته ناش دی دا ولي د دوی ایمان بلا اخرت دی اخرت دی ماخ ته دی چې الله سره مخ حق دین دي نو زه الله کتاب ته ناش دی او هو ما صلاتهم یحافظون ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا زجر رقي مشركين سوغر ذال اندداغا چانا چې جو جوړې پاله باندې درو درو خپل سي نسبت شریک ولکه تغړ درو دي دا الله ليسداد او قالوا هي الييا بل الظلم اذا دچ وای وہی کړه شې وده માતા الله وي فرمایو الا م يوه الی شیئ الله چې وې نه د کړه شې وده تدس شي دک موسلمت القذاب داود نبوات کړه دا دغرانیا نسي وغیرہ او من قال سنزل مسلمه انزل الله او هغه څوک چې وای سانزل سا م اسلامان زر الله انزال د منس جوړول زوم جوړولې شم په شانت دغه انزل الله چې الله را لګنه دای په ځم د مؤمنانو چې تاسو ورته منظر الله وای تاسو چې ورته منظر الله وای نو دغه زوم کتاب جوړولې شم کلام راوړې شم اللهوی دنیا کې خودو ادا دي دی دیکھنے والا وہ ترا از ظالمون او کتوونی کلا چې ظالمان با پسختو د مرګ زن کدن ځنک ځن به شروع وی ول ملائکۃ باصتو او ملائک وګدون کی به لاسونه خپل د پارا دا ورود دوی تڑک په بیجوري همنګین وی وی نو. اوو ای بورت آخر جوان فسکون رو او باس اقبل روحونا نفسونا آخر جوان فسکون او دونکی بأی ل хотите اقبل روحونا نفسون او اق 아파�적 د بأی نفسونه نفسisoượng اقری جوان فسکون بالذي Perquè نوم واردبوئی کنا اقری جوان فسکون رو باس روح نفسون یاو دونکی بای ل د دوی د وولو د دو پارانو ورته وي اخر ژوند فساکوم بچکه خپل ځان د وولو نه اوس نن خلاص کي وس ال يومت الزون اصحاب الهونه بما كنتم تقولون لله دا خو یا عالم برزخ کی بورته وې دیکي نند رزه سزا درکو لیکي کی تاسو د اذاب د ذلت مسعوده چتا سو ويل و الله من غير الحق نہ حق خبرے تاسو الله پاک ته نسبت شرک وکړئ او او تاسو د آیاتونو د الله نه تستكبرون لویوم کولا آیات توحید نه انکار یا خدا د عالم برزخ سره لایي برزخ کې لا ورته دا اللہ دا طرفنا اليوم تجزونا زعب الہونیوی یوازی تشتور جمع دا فردن یا دا فریدن دا لقد جئیتو مونا فرادا حال کی جتاسو یوازی زمین دا خطاب ندا سا دی حال لکھ کما خلقناکم اول مره لك څنګه چې پیدا کیږی موږ تاسو اول کارت به پیژاره وایي به کپڑو وایي نن هغه شنه بالکل صدر سره نشتی صفوج موي صفراذ سامان سره او ویلی شی ورته وا ترکتوم ما خلقنا او پر یخل تاسو غنیمتونه قول لکم چې موږ دلته درکړو ورا ظهور کوم رسد شاهغان خبرو اوس اوسه 60 اډه واک 65 اډو نو سرادر تنخاری رسو در نه پاتې شروع تاسو الله تعالی مالوی شو او ما نرا الله ينوي <وی> نو موږ د تاوسره <صراح> خلاصون کی تاسو او کسان زعمتم چتا سو دا او لرا د سشي انغه فیکو شرک او چدا معبودان استاسو کی هي سدارانی استاسو په مالونو کی سداران نن هغه شفاء خلاصون کی خو موږ چې دنیا کې غتا سلو داوی دا او مبارک کيلل اغه په خپل مالونو کی, کی شریکان غنل بلکه ځان کې حصہ دار غنل بچي بوشونه غوته په نسبت کاوخه لقد تقطع بينكم بمن من وصل خامخ يقنن اباب التفاعل روده لقد تقطع بينكم خامخ يقنن پريشو جوړ تاسو پرې کړې شو تعلق کړښه تاسو هغه جوړ خه دیو دم بکړش لقد تقطع بينكم ما پریشو کړښه هغه جوړ تاسو هغه وصل تاسو د یو بل سره وصلن عنكم ما كنتم تظنون او رخصره تاسو نه چتا سوی دا ویل هغه نه کان بندګانی لاړې ته نه خو جنت الله ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحیا من المیت و مخرج المیت من لا <الائه> دالائل شروش درې کیسه مده ذکر کی د لعل توحید لیکن دا دلائل دا دی دی د منافع او د اشیاء شکرتا شوزم د فائدې ته ورده د فائدې یا کینن لا پاکشنه ون کړه دانیو د بم بتره دانا بم بتوشلې قسم قسم ګډینا پیدا کیو قسم قسم ګډی ثنه پیدا کیو دا نظام سوک چری دا انقلابات سوکراوی یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی راواسی ژوند دې د مډینا اور اخون کہ دمری د مینل حی دجوندنا جملے اس نے اتاب کړي د په جملہ فعلیه کړچي جملہ فعلیه کی معنا د اس پر ته یو خرجل حی سوګ دی الله دې انه اغي وته مخ و مخرجوس را ذکر کړي روا باسی الحیه اعظم من المیت د وجنا او اخون ک دې المیت وشلرا من حی د تازا نا د دې مصادیق بیا ډیر دي خال ځانکم الله فأناتوفقون د دې صفاتونو ول الله ده فأناتوفقون پس کوم طرف تاسو واړو له شوي د توحید دلاله ټیل ولې شوي الله توحید پرې خیر فالع الاصباح وروس علوی دلیل باقی صفلی دلیل وس دلیل فالق الاسبان شلون کې د سبا نه فالق الظلمته بالاصباح فالق الظلمته بالاسبان سکه الله پا سیرون کې د شوي اصباح هرکولو فالق الاسبان وَجَعَلَ اللَّهِ الْلَىٰ شَبَىٰ سِرِی کی روستِ نراوخی جئیگن وَجَعَلَ اللَّهِ الْلَىٰ سَقَنَنْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَىٰ حُسْبَانَنْ اگر زونداللہ پاک شبا سکنن دا آرام دا پارا تاکنن ما یاسکونه الائی شبا یو گینٹا خوب ہو کخوا، بسکورا دے، روزی بیوزو گینٹی شبا ہو سر بدی و کی گنگسی بادتو کی. او د روژه کې د سړی د سیمه کولې غنگسي ځکه بعضي خلک د شپې عبادتونه کوي او بعضي خلک ټول شپه لوبه کوي روزي وودې نماز د بیا غنگسي د په سمون نه پوي هالحک د روزي خپل او اثر دی د شپې لګرام پکاري پر اوجا کې بیا د شپې عبادتونه خو نه کوي نو د روزي کو بیا وودې نو سربد اثر نه راځي وا الشمس او القمر او نور صاحب ګرځاو الله پاک نور صاحب حسمان لپاره د حساب لپاره د حساب ورر صاحب نور صاحب حساب کینو صاحب څنګه صاحب د قمري صاحب د شمسي مخاري وي حسمانا رجوم الشياطين شيطانان پدېښته کې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ د زراور ذات علیم چې په دې پارسه او هو الذی جعل لكم النجوم خاص الله غزات چه ګرځول لی الله پاکستان سو دا پاراستوری لی تحددوا به د دې دا دې بیا په دې سره حفظ اتیہ رو دو شو بيد دريا لیکن ار سڑے نشی پی جان دا غا غشوک دستور ماہری کنا نظام کی سے علم نری ناقدش پہ لار معلومول شی پوخاب د ډیر زیاته خلقو بدش پہ لار پسمال مولا بد دستور قد فصلنا الایات لقمی عالمون اللہ وی پتہ کی پا تفصیل سر بینو قسم بینو منگا دلائل دا قوم دا پار عالمون چپوئی و هو اللذی آنشاہ کم من نفس واحدت فمستقر و مستوداون داو دلائل انفوسی ریخا خاص اللہ چې تے چپیدہ کڑی تاسو من نفس واحدت دیو جنسنان نفام مستقر و مستودع فلكم مستقر و مستودع مستقر زید قراری کوم دکې چې استقرار کی او مستودع زید امانت نفام مستقر سپاستا سوده پران زید آرام دی او مستودع زید سپارنې دی بیان دا مستقر مستودان مسادیق نید مستقر سر رحم دا مول مستودان سر اصلاب دا باو یا برعکس و اخلاق مستقر زمکدان مستودان قبر دے یا دنیا مستودان بیاخرد نو قد فصلنا ال آیات لقومی افقون و تقیق اسما قیسان بیان ام هنگا دلائل دا قوم دا پارا یقون چی پوئی گی پا حقیقت منی تفقوی راشی خان پا حقیقت دشی منی پوئل ری هو اللذی انزل من السماعیمان فا اخرج نبی نبا تاکول شایم دوز دلیلی وستی دے خاص الله غزات تیچرا ورئی دبرنا امان باران دا اوب سوکرا ولی الله پاک نو الله وفاخرجنا به نبات كل شيء پس را وباسه په دی اوب سورا غا یاګان د هر شي نو فاخرجنا فا منه خزر پس را وباسه منګا د تا غا یاګانو نا خزرن شین کې ما کي به زمير ما تراجي دلته منو زمير نبات تراجي فاخرجنا فا منه خزر بیا اللوين نخرجو منو حباً متراکباً رو باسو منو دغشن کینان حباً متراکباً دانی اللان دباندی یو بلمانی صریر ازا ومن النقل من طلعا قنوان بیا دغدانونا ومن النقل من طلعا او دکجورنا اللوی من وَمِنَ النَّخْلِ دَكَ من نَاسَ مِنْ تَلْعِهَا دَكَ سُرُو دَا غِيْنَا زَكَ دَكَ جُرِ اَغَا گُجْ اَوَلْ دَا سِيْکَنَاسِ پَرْدِيشِنِ گُرِ گُرِ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ دا کجورونا یعنی سمانا من طلعا دا کسورونا قنوانون غنچکونا دی دانیتون نیز دی و جنتن او جنتون باغونا دی دا انگوروم دی دا اخان دا زیتونوم دی ور او انار باغونه دې مین عنابن والزيتونه والرمان د انګورو د زيتونو او د رمان د انارو مشتبهن وغير متشابهين مشابهين مشابه دي پرنګ کې د يوبسرہ او نه دي مشابه د يوبسرہ په خوان کې دا غمه ګور مشتبه مشابه دي د يوبسرہ یو شاني پټي یو شنی او بو کې دا می وراخي دي كن لكن وغير متشابه دي يو ورشاني پرنګ دي يو ورشاني په خوان کې يو ورشاني نه دي كن وغير متشابه ګور الله پاک الله يخرجنا من الخزر ان نخرج من حبن متراكبه ها بغداني چې خالص الله پاک د غزاده پا او نخل کی غزاو تفاقو دوارا دا او عنام کی خالص تفاقو دا زیتون تیلو کی استعمالی رمان خلق بیمارائی کی بیماران لرہوڑی کا نو گورا ضرورت تی دے اوگے نو حبہ اخرا او کمیو تر ضرورت تی نو آنام او کمه او خوراک دواړو ته ضرورت ته نو کجرو خړه او کتیل ته ضرورت نو زيتون او اخلا او ک بيمار نو رمان او خړه الله فرمای انظروا ال سمریه دا هو زمير په سمریه کې چيده دا یا مې وې تراجه يا مې الله پاک تراجه او ګوروي ال سمریه می وی سمری می وی دا الله تا می وی دا چکم ذکر شو الا سمری می وی تا اذا اسمرا کل چ می وونی و ين او بخشي الله چې آدم وه په خشې ورته هر یو شیکی دلیل د الله په وحدانيت ان فی ذالکم لایاتن یقین پدې کې خامخدل علم د توحید دا قوم د لپاره یومن چې منی دا مسله د توحید دا الله وحدانیت ومن وجعلوا لله شرکا من بی دلیلات نسبت کې چې دا د الله بندې نو چا نسبت کې چې دا د سبحان هو وتعالى امای یوسف یسفون واقید اللہ دره د هر کسمه صدره نه اندیرو چد د اغه نه چ دوی بیانای وتعالى علم او چتله پاک دا کا چانا یسفون چ دا الله سره بیانای دا الله سر شریک جوړای الله لره بیانای پس کی الله سره شریکي په صفات بديو سماواتي بدرل داس لسکري ما ته توحيد ذکر کوي عجيبه پیدا کونه کده الله د اسمان زما کې ان لا يكون له ولد الله پاک دا پاره وي ولد شته نه ولدي حقيقي وای ک ولدي حکم وای وَلَدِ حَقِيقِ وَاِنُّوْا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ سَنگَ دِهِ دَلْرَ پَرَ وَلَدَ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَاًا حالا چنشت در دل را صحبت بیوی بی. اَنَّا يَكُونَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ سَنگَ دِهَ دَلَا وَلَد وَلَدْ خُو عَلَي چِ ولم تكن له صهبا حال دا نهشت یال الله را صاحب د الله کو بیوی نشته نش بیوی نشته صاحبین نشته نو ولدی د کوم زن راغه ان ولا ولدی حق نشته زکه وا خلقت كل شيء په ذکر د الله پاک هر یو شی مخلوق ولد نشی دی چې هر شی الله پاک پیدا کړي نو مخلوق ولد سرنګی کیږي وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بازي د الله ولد منی چې الله سره اتکا هات دکنده او هو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذکرت پاک سم ولد منی الله پاک چې دې دې په هر سمته عالم دې نو ولدي حقيقيشته نو ولدي حقوشته ذالکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُم لا اله الا هو دا سفتنو والا اللہ دے چرا استاسو دے لا الہ الا ہو نشت دے حاجت تر سر کہ ان کے سواد اللہ نا خالق و کل شین پیدا کہ ان کے دا نو فعبدو پس بندگی خاص کہ اللہ لرحام وہو علا کل شین وکیل دا اللہ پاک بار سمن زمدار گرہ سبحانہ دا یوک کلیمہ بدیو سام انا يكون له ولدن دادره ما وخلق كل شئن سالن پیزم زالقم اللہ و ربکم دا اشبکم لا اله الا هو دا اوام خالق كل شئن فعبدو دا ایتم و هو كل شئن وکیل دا لا تدرکو لاو سارو هو و يدرکو لاو سار دا ایلسا وولتی بل خدر داد اللہ پاک دا صفات ذکر لس کلمات او کدا الله صفاتونه ذکر هغه باریک سیزون لیدور کړي او خبردار و مونتهزل د دې آیات نه استدلال کړي چې الله پاک رویت ممکن نه ده نه په دنیا کې نه آخرت کې ځکه الله تدریك الابصار چې ادراک نه شکول دا الله ال ابصار ټول د وہ هو یدر کو لیکن جواب دادہ چې ګر یو رویت ته یو رؤیت نفی درویت نه دا کړي نفی ادراکی کړي درویت او ادراک دا فرق دی چې مال احاتہ ادراک وی لیکي کی روحيت مان اي حاتي تا لدل سرد اي حاتي دشي نفس تا دي اولد نو تول دي اولد دان دي باند دي تول اي حاتا ايو نفسي رويهت دي نفسي دا رويهت بي عام دي پنه نسبت د سرا د ادراک سرا ذرا اکثر زګن نفذ خاصر نفذ عام نکی دلتا لو الا تدرك الافصر ای هاتن شیکوله پالا منی الافصرو سترګي سترګي پالا منی هاتن شکر دان چرو یتن شیکوله نفذ رو نو رؤیت تبار تعالی ممکن ده په دنیا کې لیکن په امکاني وقوعي سره نه دی ښه اپ اخرت کې رؤیت تبار تعالی ممکن ده په امکانی وقوعي سره چې الله پاک به مؤمنانو تسپل دیدار کوي کنه ندل تنفید ادراک تا نه په رؤیت نه نه لا تدریک الابصار وهو يدریک یا الله تدری کلا وسار نشی را ګور الله بازي نظر نه و یدر کلا وس قیامت کافر رویت نشته او هو اللطیف الخبیب ګور لطیف لطیف الصنع لطیف الانعام او دغران کی لطیف طمان درازی تدرکو العبصار وواللطیفو دا اللہ پاک اگزایت تیچی بارک سیزن لرید ان کے دے احاتک ان قد جاکم بسائر من ربکم اس ترغیبو کی کریم تا چدا کلیمات توحید چلی دا چې په کوم کتاب کې نوغا بصائر دا کلی بای توحید دا قید چې پکې بیان شیاغه څه شه ده هغه بصائر وی الله قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغله توثان څه شر غلی دی بصائر او دلیلونه د پوئ بصائر چې پکې دلیلونه دلیلونن دا پوئی دا چادا طرف نام رب طرف دا رفستا سنا چه پاقی سرا رڑان د سرازی دا زڑ رازی خوا بسیرتی قلبی چه زڑ و سر رڑان رڑان کی گی خوا بسا ای رو رڑان دا زڑ را غلطا طرف دا رفستا سنا زکا چه بدی سر زڑ رو خانا اقیده جوڑی گی خوب بسیرت دا بسیرتون جمش بسیرت قلبی تینا مراد شی رنان دا زرد دا خوب کریم دا خوب رنان دا زرد دا بسائی رن نوز فا من افصرا فل نفسی پچا چی پو حاصلہ کران کتاب پس فیدہ دا د دا رنان اولی دا سمانا دا دی پوائی حسیل کردہ دی رنان دی قرآن فائدہ دا دا من شو دا ومن عمیاء سوکشی رون شد دی سمانا چاچے فائدہ حسیل کردہ پوائی حسیل کردہ دی کتاب رون پاتے شن فعلی ہان پس و بال پاغ نفس منتے دے وما آنا علیکم بحفیظ نئی مذہب پتاس و منتے زمدار دستاس و نگاہبان نئی مخوا څخه ګټه اسې نکړه پوایا اسې نکړه دا ګټه دا کچا ګټه اسې نه کړا اڑونتي پاتې شو دارنا وېنلې دا وکذالک نصرفو درستان د درما عقبه دا وس چګور خلخ بدر تخبري کويګا چې په ټول بل څما سال ناراضي توحید دي توحید دي توحید نو چې په دیونه شي موحد خپل کار کوي موحدین پیدا کوي نظر بدنامي به شروع کیږي چې تا خومړ د کوم ځای نارغله ده دی خدای غا پلان کی شاګرد ښا نو هغه کوم ځصماونه هغه غا پلان کیو پلان کیو یره دا دیو بندے سنت نه دی دا نه مننه دا نه فقه مشهور کیندو پس مونږ نننه کی پلان کړ خدا صلی الله علیه وسلم منه به اعتراض کا وکنه چې ګوره ددا قرآنی کریم دکر سورت النحل وګره د سورت النحل آیات وګره یو سل یو سلدر وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَنَمْ يَقُولُونَا اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرًا یقیدن خود لیده رسول تا یو انسان دو وابیوخا یو انسان ورده خود لیده بلچا ورده املاک کڑی رخ نو دای تیرازون باید چګور دی د بل ننځ دکړه کوي اغه سړی کو سخه سړی نه ده نو الله وکذلک نصرف الایات دغسی نصرف الایات قسمه قسم بیان او دلائل نصرف قسمه قسم بیان او دلائل دا ولی لثال تو علیه څه دوی ومنتي دلیل خو حکم الله وی دا قسمه قسم دلالل ولې بیانونه چې په دوه حجت قائم کو وليقول درسته وای دوی تاسو سره د فلانينا درسته تاسو د فلانينا دالستر تاسو دکړه د فلانينا کړه د نوو ولا يقول درست شكلت مساله التوحيد زور سرشिका جب خلق ولنبينه لقوم يعلم دال واذا دا قسمه قسم الدلائل وليبينا دذى ظرى ولنبينه لقوم يعلم الذي ظرى حچ بيان کو دي آیات لرا دا ذمیر مفرد مذکر راورد آیات او مجموعه صد توحید ذکر دای مجموعه ذکر کرا فا. دا آیات او د توحید مجموعه صد د الله توحید د دې د پارا چی بیان کوم د توحید لرا قوم تیار لمون چی پوی وز د دوی مقصد خوسته دوی چی تا من د اعتراضونه کی دا فتوی لګی دغه هرمر مرای فتوی لګول دې زمونه کې مؤحدین ومني فتوی لګولې کې دو مقصد مقصدی خدا چې د خپل میشن پرې وي د چې د په جګړه راشي چې جګړو شي خبره خدمت مؤحد برې چا سره جګړه نه کوي ځکه چې جګړه رالن به خو ذاتي اټرا لګا به خو اصل مقصد پاتش الله خپل پیغمبر ته تبې ما وهي الایکا مر رب توری اصل مقصد پرې نه دي س د الله کتاب پرې نه دی کتاب بیانوا د غرنګي د شاهادت و سن او علماء او صلحاو د خلق سرا او د خلقو د وجنه د عقيده پرا بګندو د وجنه د الله کتاب رینداي د الله کتاب بیانوا اصل مي شاندار اي تاسو حق پرسي اي تاسو چارتا شرمیندانه شي مايوسانه شي الله خپل پیغمبر تو هي تا به ما وهي اليك من ربك تابو صداوس چې وای کړه د تا, تا تر بدر تد الله د کتاب تابو صدا وګور خاص تر کې د کتاب یو مرکزي مسله چې دا د قرانه کریم موضوع چې دا غسد الله الاه تمه وی لے کسه شه دے لا اله الا الله ذی مسلیتا به وصلا الا الا الله نشته حاج تر سر کہ ان کی سیادت الله نہ وا احرزن المشرکین د ډره د مشرکیننا دوه خوبسس برابر لیکن ته د کتاب بیانوا تم مسلیت توحید بیانوا وصلا تسلی ور کی پیغمبر مؤمنان کد الله په اکبر زاوین دوی به شرک نه وکړي و ما جننك علیہم حفیزا و ما انت علیہم دل ترد دې پات وايي شرک منیمه په ذاتی شرک منیم الله ک ځما خو کینږه شرک نه وکړي خدای زماده مشیت نه خلاق وګورنه غیر ظلمت علیہم په دوی منی حفیزا حفاظت کو انکه نگهبان د فکوون کې د مصايب ودوینه د رات د شر کې عتوایی وکړه انشاء الله پاک تره دای اختیار نه درا کړي نو وما انت علیه بیموکیلن نیت پدوی منې بیموکیلن زیمدار سمانا زیمدار نه د ودوی د نفی در سولو نستاذ سات کې د خبرشتې نتا الله پاک دا خبر را کړه دا رد شرکیه طعیم کړي نه رد شرکی ذاتی عم کړي ولا تصبو الذین یدون من دون الا هغه دوی مقصد چې دوی دا فتوی لګیدا پدیره دوی دا کنزلی کوي چې دوی موږ سره جنگو کی خد او دوی داسې خبرې وکړي چې پدی سره دوی شی بدنام شي غواړي абаزه قمقلا نه کړي بیا پورا پورا جماعتو نه یادیخه الکت استاکار د جماعت سره سره ته ته قرانه کریم او ادب خو دلېبې چې تخفل کتاب لولا تخفل مشنم پره د ویم ولاتا سب الذین یدونا من دون الله کانسلمک و یا غکسانو یدعونهم چې را مدد شو د وېدوې سیوا د الله نا فیسب الله عدوان پکنسری بو کدوې الله تعادوان د وژید د دشمنانو بغیر من بنا پوئتی اسرا ور سب کانزل سب وی لیکيږي اصل کې تنقيس الشئ ان شاني هي ته دي ديوشي چی سشان د هغه شت دغه پشان کې تنقيس الله تعالی یو مقام ور کړي دغه مقام تنقيس کوي نوکرات اولیاء اللہ تنقیس شرطونه کوي الله پاک اولیاء اللہ ډیر غټ خلق پیدا کړې نیکان بندگان مؤمنان ډیر غټ خلق نو ته چرته دغه تنقیس نه کی د اولیاء اللہ بدونه وای رسوله حو بدونه وای د نیکانو خلق بدونه وای خلق دغه سره منسلی کې کنه متعلق کې زکه کوي بابا ستا سو دا مشرعا شروع کی دا چه مشرک سڑی تا ہوئی چې مړه بازی وی گنے هاں ستا ولی دا ٹوپای راتی گئی نو بو ستا خودای دی راتی گئی نو فایسب اللہ عدوان بغیره اگوی بوم دا اللہ پر کې کی گستاخیانی شروع کی دا اللہ دا شان تنقیص پو کی خوا. نو معلم تا مبلغ تا ہوئی چه تا با دا بلچار تنقیص نا کہے داوی بیزات یان نه نه کوي د ব্যবস্থা بیزتی پدې سوشل میډیا مانی لګېدی مونږو بس دې طرف نه کنځري هغه طرف نه کنځري او دا بل دا بل دا دا علم شان سره د قران شان سره دا خود قران کریم د روح نه خلاف ده کایو سړې او جماعت کې دې د پارشه الله راضي شي نو شګه جماعت سړې د پاره وپان د دنیا دا د آخرتګر دی یا سپا الله جه قذا د یا نیکل اوین عملله. دغس الله ښایسته کی د هر یو دطان د دو عمل سړه پپل جمعات بې خ ک پ خپل مرکو پ خپل مشررانو خ کې م ته د بل مشرکنینستا مشر بهکن ثم لارب دا چې مشرق د اویا الله سر الله سره شیککار کوي؟ اغه ترا مدد شوی تا داغه تنقیس کيه حقیقت به بیان شه اولیا اولاد دی عاجز دی مخلوق دی کرامت حق دی کرامت دی ته دی نه کان دی ته دی کی دا نه چی مطلب داغه تنقیس بدره شروع ثم ال ربهم بیا خاص ال ربهم د دوی رب تا و پسید د دوی نو پس خبر بقي دوی عرب ما کان یعملون پس او دا یعملون چی دوی کول وا اقسم بالله جهدا ايماني لم جاء دعاءت غير زورن ورکي مشرکین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم په خدا قسم په الله کچرت تا دا کارو کو دا وکړه دا معجزات طلب وکاو بس من ایمان راوډو کا وا اقسم بالله جهدا ايماني قسم نو اخریدو لَئِن جَعَتْهُم آئیَتٌ قَچَتْتَ رَاشِدْوِيْتَ آئیَتٌ يَوْ مُعْجِدَ لَيُؤْمِنُ النَّبِيَا خَمَخْ ایمَان بَرَوْرِ قَدِي اصل کی لَئِن جَعَتْهُم آئیَا لَئِن جِئِتَ هُم بھی آئیَتِ قَتْتَ چَرْتَ دُوِيْتَ راوڑی هغه ما او جه زم مطلب راوڑی نه دوی به ایمان راوڑی لکه دوی په دینه پي چې دا معجزہ په اختیار دا چا کی را کرامت په اختیار دا چا کی واخله قل ان ملائات عند تو تو یا اختیار معجزات او دا الله سره بول ان ملائات عند وما يشرككمن نها اذا جاءت لا يؤمنون غره ذ صحابه پرکیم دارغه پیغمبر پرکیم دارغه شر دم معجزات را شد خلق به ایمان را وړي نو الله يوما يشرككم اصبويغا تاسو انها اذا جاءت كبي شي چدا معجزې را شي لا يومنون ندوئ با ایمان رانوڑی وما يشركم انها ازا جاد لا يومنون گورو ما يشركم اس تفاہ میں انکاری دی وما يشركم پا مند لا تدرون دے لا تدرون ما فی الواقع انها ازا جاد لا يومنون نپويږي تاسو په نفسل امر کې اي مؤمنانو دا خطاب مؤمنانو سره واچو غره دا چې دا خطاب مؤمنانو ته دی اگر شي دا خطاب مشرقی ته هم کېدي لکن مخاطب الدول ته مؤمنان کوي نو نو و ما یشرکومن لا تدرونا ما فلوقه نپويږي تاسو په نفسل امر کې په حقیقت کې انها يعني وفي علم الله ان چه علم د الله کې دا خبره ده کډام معجزات راشي زاجات کډام معجزات راشي لا يومن داخل خلق ایمان راوي مؤمنان اوت سو نفس الامر او حقیقت من تنيه پوخ وليه انها کی دا خبر پر تا دا, دا الله په علم کې دا کدا معجزات را شنو خلق ایمان ناراوړي تاسوغه په حقیقت نه په واقع حقیقت سره انها یعنی په علم د الله کې دا, دا خبره ده کدا معجزات را شنو داخ خلق ایمان ناراوړي یا خليل دلتوي انها ان او کلام کې سره تقدیر او ما یشرکو منا ایو شئ یو علمو کوم چې پوکې تاسو را ده حال خبر به کې تاسو دې حال ان یعنی ل الله شاید کدا معجزا شاید چه دا موجزات ازان جاعت شاید که دا موجزات کراشی ندو ایمن رانوری ایو شین یو علمکم حالهم سشده چیف خبردار کئی پوکئی د دوی ددوی پا حوالو منی یعنی لعلہ شاید که دا موجزات کل راشی ان نهی زاجات ز کل راشی دو ایمان را نوڑی شاید کدا معجزات کل راشینو دو ایمان را نوڑی ایو شین یو علم حالو یا لام زا یادت اخ سب دستاسو امایشر کو د دوه په ایمان باندې ان اذا جات قدم معجزات راشی دوی و ایمان راودي چله زائد شي و ما يو شرك مانها سوف ود استاسو د دوی په ایمان مانته انها اذا جات قدم معجزات راشی لا يمنون من يؤمنون دوی و ایمان راودي و نقلبها فذا تفهم و ابصارهم مطلب د دې شې د ایمان راودي کداغه معجزات مطلوبه چې دوی کوم واړی اداره شيغم دوی ایمان نه راوړي وانقلبوا افدتهم دا وا په معنا دا ایمان ولین دراوړي زکا اړاو را اړو موږ سننه د دوی و ابصارهم او د دوی د حقنا دا ولې کما به معنا لیمان لم يؤمن به زکه دوی ایمان دراوړې په کتاب د الله باندې اوله مرته ولزل چې کړه دوی کتاب راغې نو دوی ته مخ واړو ایمان په اولزل راناو نو هغه ترقیقې دا کې دا کې دا دی حال تر اعلی چې دا توې نه الله په اوږس باب د هدايت واغ اسلخه نو دوی زکه ایمان دراوړل دو اول زال ایمان را نوڑ چرانوډ نو په خلاب کی روانو روانو اخردا چې دوی معنی ختم القلب لګین کړه دا د ختم القلب تعبیرات په مختلف الفاظ سره دي وانظرهم فی طغیانهم اس پریګی دا دوی ذرا په سر کښې تد وکیامون حیران پریشان سرگردان وَلَوَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَعَ وَحَشَرْنَا لَيْهُمْ كُلَّ شَئِنْ قُبُلَا <تصفح> وَلَوَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اُرَدْوِي <دوائی> مُحْجِزِيهِ غَوَاڑِي اللہ ہی کچھرتا منگا راولی گودوی تا ملائک د الله توحید ورته بیان کی وکلمہم الموتف برګی دوی سره مړی او وحدانیت د الله وحشرنا علیهم كل شئ اپورتکم په دې معنی هر یو شیء قبولن مخ مف مف مف دوی ار سو ما کانوا لیؤمنو نه دوی چی ایمان راوړي الله مگر هغه وخت یوړی الله دار سدہ اللہ پا مشیئ اللہ ما ختمل خلب لگو ولیکن اکسر ہم یجھلون لیکن اکسر در دینا جاہلان نیدہ جہل مراکب تینا مرائی وکزالک جانن لیکل نبینا دوان الانس والجنان دو سلو رماغا بادا خدا وچی دو تامنی بدنامی لگئی فتوی بلگئی لیکن معاہدتا اغا اخپل مشن نده پر اخیر د ده د دو د دو بدردو جوابونه نینی کڑی اغوی خپل مشن چلو لیده اللہ کتابی بیان کڑی ده نو مسلح خورش وقتا مرگری پیداشو وست آوامولگی دلسا علماء سوی پیداکڑا علماء سورا پاس چې چید دو خلاب سو سا سئی مشن پکار دے سئی تحریر پکار دے دی پنج بیریانو قلقمک ول پکاردخه سړې اده خو مطلب درې ډېر خارو ورش راځي و جلسی شروع کوي د شرک او د پیدات خلق او د شرکیات خصتا خارا کوي د پیدات خصتا خارا کوي د مونږارو چیلنجونه ورستاسو شروع کوي منازره ور سره سر شروع کوي لړغ عوامي در نه وړه د عوام بازي د دې چې دا دی مليان او توغرا مليان دي نور توینه نوگو رستاسو خلاب با سره سرسران جلسی جلو سنو بای مناظری بای دام میفلی بای خلقو تب بدعات خیستا کئی خلقو تب جدا ستاسو دا تکن کنی گئی دا یو خیستا کار دے خوا اللہ یو کزا لک جاللہ لکولی نبی دا غسی جوڑ کری دی منگا دا ہر نبی دا بارا عدو ون دشمنان شیاطینا شیطانان عزوری شیطانان الانسی والجن د انسانانو نوم دنو پیريال نو یو د شیطان جنینا شیطان انسیوم د انبیاء علیهم السلام د صلاحو د دعوت کو انکو دوشمنی کوي يحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دا بدعات ور تخاستخاره کوي د غیرت دلیلونه ويخه هغه په حق یو خلک بس منه بدعات او منه پرسمات او شرکیات منه مقصد یې سې سلو خبري ويخه غرورا د پارا د دا یو کار دا ولو شارب کومینس کې پرې ده الیه او دا دې دا پارا چیکا غشي الیه دې زخرف القول تا د ملم ما خبره تا افدت الذین زړه دا کسانو الله یمنو بلاخره چی مان درې مانی مقصد ده ڈریم مقصدی صدی ولی یرن ساو ہو